A legújabb impulzus, amiben androidokról fogunk beszélgetni, de ez csak az adás második felében fog bekövetkezni, hiszen egy nagyon fontos aktualitásról kell beszámolnunk, mégpedig az első űrsekerek közösség találkozóról, ami most volt csütörtökön. Ennek örömére Ádám is itt lesz velünk, ne ijedjetek meg az ő hangjától, nem történt vele semmi baj, csak lebetegedett valami miatt, ezért fog majd hozzátok ilyen orhangon beszélni, úgyhogy lássunk neki, de mielőtt még ezt megtesszük, nézzük meg, hogy ki az, aki ezen a héten a születésnapját ünnepli. Többek között 30-án ünnepelte Michael Piller is a születésnapját, hát nélküle talán a TNG és a DS9 is talán egészen másképpen nézne ki. Tényleg a teljes stábnak nagyon hiányzik, mindenki felköszöntötte. A másik pedig az egyik kedvenc gépészünk, aki ugye, mint tudjuk, egy ír királynak a leszámozottja, az nem más, mint Cole Mini, azaz Edward Mice O'Brien főgépész, maga a főnök, aki a, mind az Enterprise-nak, mind pedig a Piesznány üreállomásnak oszlopos tagja volt. Hát ő is már a sokadik születésnapját ünnepelheti, és ugyancsak a DS9 egyik oszlopos tagja ünnepli mai nap születésnapját, és ez nem más, mint René Aubert az azaz Ódó felügyelő, aki természetesen ismét kapott egy vicces születésnapi köszöntőt örök barátjától, Amin Schumelmentől, azaz Quarktól. Isten éltesse, mindhármójukat még nagyon sokáig. Számos trekker gyűlt össze a World 51-ban. Meglepően közel kerültünk a színészekhez azon a beszélgetésen, amiben Star Trek, Star Wars, X-akták, de még a csillagkapu is szóba került. Azt hiszem, hogy kijelenthetem, hogy nagyon jól sikerült ez az este. Ti hogy éreztétek magatokat, Ádám? Te is ott voltál, nyilvánvalóan, hiszen parallaxis is műsorvezetőként ott ültem melletted, de Dév, te be voltál építve a közönségnek a soraiba, és onnan figyelted kicsit egy ilyen külső szemlélőként, hogy mi mit művelünk, illetve hogy mi történik az este folyamán. Így van, és én közvetlenül részesültem a közönség hangulatából, ami teljesen felhőtlen, kötetlen volt. Nagyon jól éreztem magát mindenki, és nagyon örülök, hogy ilyen szép szemben megjelentek a, a, akik jelentkeztek, tehát körülbelül az elvártaknak megfelelően, akik visszajelztek a Facebookon. Nagyon jó, hogy most már ezt így tudjuk követni, hogy mire számíthatunk. És nekem kifejezetten jó volt, hogy itt hátradőlve, tényleg széken ülve végig nézhettem az egészet, végig iszkóhattam aztán a kristiszt tehát a részt is vettem benne. Ami egyébként egy pár kérdésen el is buktam. Tehát nagyon jól összették a kérdéseket, Csaba és Attila és Ádám. tehát Voltak azért, mint ilyen hardcore volt, mint engem is megszorítottak, és voltak persze nagyon könnyű kérdések, voltak speciális szinkronos kérdések, akkor a Big Bang Theory az vagy is. Tehát hiszen mindenki megtalálta maga számítását a vízben. Nekem a legjobb vélemény azóta, amikor én csak bendültem a teremben, és hallom, hogy itt mit Pikál kapitány beszélgetne a folyosón, de aztán először Kassai Károlyt néztem, vagy láttam, ahogy egy benézett. Külön Különböző videókból így ismertem, amikor ilyen szinkron forgatásokon jártak stábok, de hát élőben mégiscsak. Tehát tényleg nagyszerűen test közelből látni. És tényleg ez a Walt Fifty van. Ilyen több apró, kisebb nagyobb helyiség van. Ugye egy pince komplexumról van szó, ami nagyon klasszú fel van díszítve. Kicsit termek, uh, ugyan, de szerintem pont ez hozzájárult ahhoz, hogy itt mindenki ilyen klubszerűen érezte magát. Tehát nem olyan volt, mint amikor Pironi két héttel ezelőtt jártam a panoni a filmstúdiónak. Egyébként gyönyörűen felül a volt egy szinkronos közönség találkozó. Ott ugye előadás szerűen Meglehetősen azért távol ültek a négy-öt színművész, illetőleg szinkron szakember, akiket meghívtak. Volt hangosítás is persze, de ott azért egy kicsit formálisabb volt. Ott is lehetett ugyan kérdés föltenni, de ott ilyen előadás szerűen, illetve riport szerűen a beszélgetés, Persze így is nagy élmény színészeket látni. Viszont ez a közelség tényleg, hogy így maga a helyiség meg a környezet hozza közele. A anyagot és a színész ez, ez szerintem egyedülálló, és ö, ők pillanatok alatt feloldultak. Tehát egyáltalán nem volt az a probléma lett volna, hogy ö, kis vagyunk, szűk vagyunk. Eleve, hogy egy kocsmakvíz volt az azt követő rendezvény, eleve egy bár, ahova leülünk, és ezt, ezt, ezt így lehet lazán kötetlenül tenni. És ö, ahogy megérkeztek sorban a színészek, lehetett látni, hogy ők egymás között is természetesen azonnal ugye, elkezdtek beszélgetni, és aztán, utána, amikor ugye már ott a hivatalosabb része lezajlott, így az első néhány kérdés után, amit ö, Ádám és Csaba után Na, jött ez a kötetlenebb rész, amikor ugye még ők is kérdeztek tőlünk lást, aztán Kassé hogy kérdezte, hogy mi egyáltalán miért szeretjük ezt a Star trek -et. vagy például a Star Trek Star wars hogy ellentét, nincs ellentét közöttünk, mert mindenki gyakorlatilag mindenki, mindenki, mindenki aki ott volt, hogy szereti mind hogy nyilván alapvetően a Trek, ami bevonzott ide is minket. Tehát ez a kölcsönös és annélkül, hogy ez kényelmetlen lett volna, hogy most az lett volna, hogy most te jössz és te kérdezel, és állj fel, és akkor mindenkit végkérdezünk ki, teljesen spontán alakult, és szerintem a színészek is. Hát azt lehetett látni, hogy ők jó érezték magukat, és ez, ez szerintem hozzájárult ahhoz, hogy, tehát, hogy láttunk már, hogy egy riporton vagy egy ilyen előadáson esetleg feszsengenek, vagy nem annyira érzik jó magukat a volt művészek körülmények miatt, vagy nem kérdéseket kapnak. Itt viszont egy spontán lakó, a dolog ranygókról volt szó, és olyan ranyangókról, akik értékelték azt, hogy a Státrak magyarul szólal meg. És szerintem azért én nem ilyen, hogy a színészekig eljutott ez, hogy, hogy, hogy mi mennyire imádjuk és köszönjük nekik, hogy ilyen kifejezően és szeretettel és, és nagyon odafigyelve valósították meg az, hogy a Star Trek magyarul legyen evidens számunkra, magyarul szeressük meg, és a körünkben csengjen Vargatei József hangja, mint kapitány, és Horányi László is, hiszen őt hallották először kapitányt, és szerintem mind a kettő, őket ugyanúgy szeretjük ebben a szerepben, vagy ugye jelenlévő még Nándor, mint tuvokot, tehát ő, ő egyszerűen elképzelhetetlenül nélküle tuvok. Ráadásul még ott volt Kassai Károly, aki nélix magyar hangja volt, viszont így tuviks is gyakorlatilag jelen volt, aztán ott elárulták azt a az apró amit én se tudtam, hogy Eppres volt. TUVIX magyar hangja annak idején. Tehát hol Nándor ilyenek emlékezett, és ő még egy óriási rész, mert ő rá most nézi, és aztán traket így éjjelente, ugye a család mellett, meg a munka mellett akkor tud egy kicsit nyugodtabban leülni, és akkor úgy azt hiszem egy ismétlést itt sikerülnek elcsípni tv el tévében, és, és így néz epizódokat, pont a tuvix ról említett, hogy is egy annyire erős epizód. Tehát fantasztikus, mert ilyen távlatokból azért, ha vele gondolunk, ha téged kérdeznének mondjuk egy 20 évvel ezelőtti munkádról bárhol dolgozol, vagy hogy akkor mit tanultál, mondjuk iskolában, eretem, amíg is volt, voltál. Nem tudnád már projézni. Tehát kellenek ezek az impulzusok, hogy itt, itt ezekre a úgymond régi szép mert a szinkron szakmában is egy egy szép, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb időszak volt. Én szerintem azért, akik színészek eljárnak ezekre a találkozókra, és most már azért hálásnak, egyre gyakoribb, hogy csillagkapú anyagok hívnak meg, mer anyagok hívnak meg, szinkronizáló színészeket, és akkor ott tényleg. Hát az a színészek azért tudják, hogy akkor a anyagok arról témáról kérdezik, de itt spontán elment a beszélgetés, a szinkron szakmához is, hogy a digitálisan hogyan. Illesztik mostanában a, ezeket a felvételegységeket, a tekercseket, miért olyan pontos a hang, és tényleg el lehet mondani, hogy a bármilyen, igma ma is fantasztikus, jó minőségű az, az ahogy kikerülnek a különböző sorosztók. És amik persze Varga a se meg, hiszen ő is ott is, és, és nekem például akkor tényleg bentőtem, és közeledett a folyosón, hát no, úristen, jön volt. Tehát teljesen, és pedig már azért jócskán eltelt az az idő, amikor ő szinkronizálta a DPNG-ben a, a bortportot, tényleg nagyon lazán kötetlenül kezelte ezt, és, és és tök jó volt, tehát tényleg köszönjük színészeknek, nektek is, a szervezőknek. Sehály az meg tökéletes, tehát szerintem tökéletes erre. Ha többen leszünk, akkor ott tudom a nagyobb helyiség is a jövőben, akkor ott még a számítógépes játékok is ott vannak, ugye konzolok, meg ilyen PR játékok, amiket majd társas játék is van, és a szervezők szívesen állnak rendelkezésünkre. Ez stratégiai és társas játékok, ott egy elég új kiadású is, hiszen szóval az expeditions van ott meg, és annak a szabályával kapcsolatban is majd nagyon szívesen segítenek ilyen érdeklődésű látogatók is várunk. Tehát Akik nem csak ülve és mondjuk ö, egy beszélgetést hallgatnak vég, vagy vizen vesznek részt, lehet majd ilyen társaságjegyek is tartani. Tehát nagyon klassz volt, várjuk a folytatást. Másfél hónapot szerveztük, körülbelül bármennyire hihetetlen. Én ezért egy kicsit örülök, hogy vége, mert egy kicsit szomorú is vagyok. Tehát azt már most elmondhatom tényleg teljesen hivatalosan, hogy folytatjuk ezt a hagyományt, és újabb és újabb közösség találkozók fogják követni egymást. Egyébként érdekes a, a víz. Ben, ugye A kérdéseket gyakorlatilag mi találtuk, és én nem tudom, én az agymenő kategóriát szerettem a legjobban. Ott úgy éreztem, hogy ott igazán jó kérdések vannak, igazán olyan olyan kvíz kérdések vannak. Szerintem azoknak is volt esélyük egyébként kitalálni, akik esetleg nem nézik a sorozatot, de a szinkron kategória kérdését is direkt úgy alakítottuk ki, hogy egyébként a beszélgetés során például már elárultam -el a megfejtéseket, de hát azt persze akkor még nem lehetett tudni, hogy később a kvíz lesz. Nagyon szimpatikus volt az első helyezett, aki felajánlotta, hogy a második helyezett uh, csapatnak, akik ketten voltak, azoknak azokkal cserél egy ajándékot, hogy igazságosabb legyen. Ez szerintem abszolút uh, Star Trek uh, szellemiségű cselekedet volt. Amúgy meg én nagyon örülök, hogy ennyien voltak. Én egy kicsit alul számoltam, alul besültem ezt az adatot. Uh, dév az előbb uh, mondta, hogy nagyjából annyira nem ennyien visszajelztek, és ez persze igaz is. Csak én valahogy egyébként nem gondoltam, hogy ennyire tényleg érdekelni fogja a kedves közönséget és közösséget. Ez a rendezvény azért valljuk be már nagyon-nagyon sok idő eltelt azóta, hogy itt aktívan a Star Trek élet volt, de hát ez egy nagy öröm számomra, hogy, hogy megéri csinálni, és, és szeretitek, és szeretik, szeretik az emberek, és a színészek is egyébként nagyon nagy örömmel jöttek. Amikor felhívtam őket azzal, hogy hát lesz egy ilyen rendezvény, és nagyon örülnék, ha eljönnének, akkor, akkor mindannyian nagy örömmel Mondták, hogy ott lesznek. A következő, ugyanilyen alkalommal is igyekszünk olyan magyar hangokat hívni, akikkel egy kellemes beszélgetést fogunk tudni csinálni. Ugyanígy a, a közösséget bevonva szerintem ez egy teljesen jó, ami nyilvánvaló, hogy egy bizonyos, tehát ha mondjuk 120-an vannak egy ilyen eseményen, akkor, akkor ez már kevésbé megoldható. De hát egy ilyen kis, kis klub esemény, egy ilyen kellemes, kellemes ö, hétköznap délután, ez, ez tökéletes volt. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy mindenki jól érezte magát, vagy legalábbis és eddig nagyon sok pozitív észrevétellel találkoztam. Amiket egy kicsit elrontottunk, azokból majd tanulunk, és akkor későbbiekben is finom hangoljuk ezt a kis eseménysorozatot. De azért azzal is nagy bázink volt, hogy a, a hely tényleg maximálisan segít, segítséget nyújtott mindenbe, ami, ami csak felmerült. Egyébként Csaba nagyon-nagyon jól nyomta a kvízzt, azt kell mondanom, ott, ott a tanár úr nagyon-nagyon ki tudta magát adni, nagyon teljesettél és bontak osztálcsába. Nem tudom, hogy ezt ad belülről, hogy élted meg, de a kvíz az, az neked nagyon jól volt. Kivével, hát köszönöm kivével, szépen. Kik az a kérdést. Az Igen. Kérdést. Az kicsit könnyűre sikeredett, amit berögtönöztem. Egyébként tudod, hogy e, mi jutott először eszembe kérdésként? Az, hogy hány darab vagyongyűjtés szabály létezik, azt gondoltam, hogy hú, hát ez azért nagyon nehéz lesz, és még én magam sem tudom a választ rá, úgyhogy inkább megmaradtam. A hová vezet a félregjárat, ahhoz értem vissza, az meg hát ugye túl könnyű volt, úgyhogy a kettő közébe estem, sajnos. De majd legközelebb. Ügyelünk arra, hogy ilyen holtversenynél azért azért legyenek bekészítve ténylegesen olyan kérdések, amik normálisak, és nem ott rögtönözzük őket, és nem a fotósunknak kell kitalálnia még egyet. Egyébként jó, hogy mondtad, hogy ugye az első helyezett megtette ezt a felajánlást, nagyon szimpatikus volt ő is, és tulajdonképpen az egész közösség, aki, aki megjelent, nagyon jó hozzászólásokat tettek hozzá, amikor a színészekkel beszélgettünk. És többen kérdezték egyébként, hogy miért nem, miért nem streameltük ezt az eseményt, vagy miért nem rögzítettük és adjuk le műsorba, mert igazából ennek pont ez a lényege, hogy közösség találkozó. Tehát tudjuk, hogy sajnos nem minden alkalom jó mindenkinek, és tudjuk igen, miért nem hétvégén van, de sok ilyen alkalom lesz még reméljük, és akkor mindenkinek lehetősége nyílik. Arra, hogy eljöjjön. Én élveztem egyébként a színészbeszélgetéseket, hát az a vicc. Én ezzel a tegezésmagázásba futottam bele, ez sokszor az nagyon ciki volt. Meg a, a négy színészből kettővel a, a, a Star Trek, egyik Star Trek születésnapi monparki eseménye, amit ott azt hiszem pont Varga Tamás emlegetett, azon már csináltunk egy ilyen beszélgetés, de hát az ilyen színpadi mikrofonos beszélgetés volt. Gyakorlatilag Csaba mi végig szerveztük az elmúlt másfél-egy hónapot, és rendszeresen egyeztettünk és beszéltünk ez, erről a, az eseményről, és, és mentünk a helyszínre, stb. stb. És magán az eseménykor szinte nem is beszéltünk, nagyjából annyit beszéltünk, amennyit együtt vezettünk műsort vagy quizzt, tehát hogy, hogy annyira nem is jutott idő arra, hiszen, hiszen mindannyian valami, valami más csináltunk. Egyrészt másrészt meg ugye a beszélgetést, amikor, amikor ez az egész elindult, és, és leültünk, és akkor kezdjük a beszélgetést, akkor főszervezőhöz méltan nyomtam, nyomtam egy ilyen szponzorációs szöveget és bevezetőt, ugye, ugye az MTV.hu ürszekerek nevű oldalának első közösség találkozója, és persze kell, mert hát ugye nekünk is vannak kötelez, kötelezettségeink, de amikor ezt így kimondtam, úgy gondoltam, hogy akkor, akkor nagyon egyértelművét Leszem, hogy ez nem az a beszélgetés lesz, ahol egy ilyen nagyon kérdez felelek és akkor a, a, a én vagy Csaba meg én a, a színészekkel vívunk egy ilyen kérdezfeleleket, hanem, hanem az, hogy a, hogy a közösség, a közönség is kérdezzen, hiszen szinte szó szerint üljünk akkor egy asztalnál, és akkor beszélgessünk. És ez, ez nagyon jól működött, egy kicsit aggódtam, mert azért ugye sose lehet tudni, hogy mit kérdez a közönség, de, de nagyon, nagyon jó kérdések érkeztek, nagyon jó felvetések, és hát igen, Kassai Károly volt az, aki egyébként a legelőször a színészek közül kézbe vette a, a, a kérdezők botját, vagy a, a, a nagydágus botját Üm, Tudom, hogy ő Felengi, ő meg, ő meg Nélix, de nagyon-nagyon szóval tetszett, hogy ő is, ő is kérdezett, ez nagyon-nagyon jó volt. Voltak felmerülő problémák, ezt, ezt az emtv.hu megjelenő cikkben azt hiszem lenyilatkoztam, hogy, hogy hát nem így terveztük a t számítógépen elfutottak volna a kérdések, de hát kicsit elbénáztam ezt én nem pontosan gondoltam arra, hogy mire lesz pontosan szükségünk, és hát ezt egy kicsit... Kicsit. Vagy, vagy ugyanígy, mivel a beszélgetés, nem akartam ennyi mikrofont hozni, és akkor itt mindenki mikrofonba beszél, és ezen a kis helyen úgy éreztem teljesen felesleges a hangosítás. Ugyanígy most már utólag rájöttem arra, hogy hát igen azért, ha máskor nem a kvíznél jó lett volna, ha mi mikrofonba tudunk beszélni, mert azért voltak pillanatok, amikor, amikor ö, ö, féltem, hogy pár a hátrányba kerülnek azért, mert akkor lett a hangzavar, vagy akkor lett a, a, a káosz, hogy nem pontosan látják a kérdést, vagy hallják a kérdést. Igen, több kérdés néha meg kellett ismételnünk, illetve amikor a válaszokat ismételtük, akkor is egy kicsit várni kellett több esetben, úgyhogy szerintem legközelebb mindenképpen a hangosításra gondolni fogunk, amikor kvíz van. De egyébként, amikor a színészekkel beszélgettünk, akkor nem nagyon hiányzott, mert tényleg ez is hozzátette ahhoz a hangulathoz, ami kialakult, hogy olyan közel vagyunk hozzájuk, és gyakorlatilag kötetlenül társalgunk, Alig várom a következőt, és mindenki figyelje az űrszekerek oldalát és oldalait, hogy időben értesüljön a következő ilyen alkalomból. Ajánló következik. Az emtv.hu bemutatja. Paralaxis. A következő parallax is van. Kovács András Péter. Mr. Spokot ismerem csak, nem nagyon érintett meg engem. A régi sorozatok azért nem mert nagyon 60 évek, ez a nagyon furcsán szabott őruhák meg frizurák, az újak meg valahogy már kikerültek engem. Tehát olyan, olyan, olyan filmdömping van, amilyen filmdömpingben hiába volt nagy szó az, hogy ez most úgy szegen már. el elsuhant mellettem úgyhogy talán még az elsőt láttam, de a többit sajnos nem. sincs, mert Into darkness, azt tudom, ez volt az egyiknek a címe, de ennyit tudok róla körülbelül. És arradíból,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 valamint kömlő differenci jövőkutató. A mai mesterséges intelligencia, kutatás kutatásfejlesztések még így nagyon-nagyon a kezdeti szinten vannak ahhoz, hogy mondjuk komolyan aggódjunk. És ugye mondjuk a Stephen Hawking-ba szokták így példaként felhozni. Ő mondjuk a egyik legjobb, legtipikusabb esete annak, hogy valaki a, a saját szakterületén világhírű, és tényleg a, a legjobb. Viszont ezt a írnevet, vagy ezt a szakértelmet felhasználja arra, hogy mondjuk egy más területen, ami ez laikus, kinyilatkoztasson. Tehát, mint hogy ott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 Ajánlót hallhattatok. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Kipótolhat egy embert, ez az eheti epizódunk, amit most ki fogunk beszélni. Itt ugye androidok fognak megjelenni, az a felütés fogad minket, hogy Chapel nővér újra találkozni fog az ő vőlegényével, legalábbis ebben bízik. Mi ezt még nem tudjuk, hiszen úgy érkezünk meg a bolygóhoz, hogy akár életben is lehet, de az is lehet, hogy nem. Ugye itt már sokat sejtett spoknak a tekintete, amikor Körk azt kérdezi, hogy életben lehet még dr. Korbi, és ő erre sokat sejtetően egy jó nagy hallgatással válaszol, tehát itt már azért érezzük, hogy valami probléma lesz ezzel az e -heti vendégszereplővel, Körk meg is jegyzi egyébként, hogy erre az útra gyakorlatilag az Enterprise-ra kerüljön Dr. Csép, hogy gyakorlatilag egy kutatói pályát hagyott ott azért, hogy itt találkozhassunk Körbivel, tehát itt úgymond sejthető lehet, hogy itt egy kvázi egy nagy szerelmi találkozást várna az ember. És nem és tudom, megfigyeltétek-e, hogy amikor kiderül, hogy a korbi mégis él, legalábbis ugye bejelentkezik a hangban, akkor a háttérben ott megjelenik két színész, és Tulajdonképpen örülnek annak, hogy Cepöl nővér az végre találkozhat az egykori vőlegényével, és uhúra is bíztatja őt. Tehát ezek olyan apróságok, amiktől már rögtön, itt az epizód elején, jobban beleéljük magunkat ebbe a szituációba, amit kialakul. Több része, részt már láttuk magából a sorozatból, de nem tudjuk pontosan, hogy most ez a legénység ez hány hónapja van együtt, hogy ebbe a felállásba ki tudja, hogy most akkor hetek, hónapok, vagy már egy éve együtt vannak, hogy azért biztos, hogy előbb azért az étkezdébe, vagy akárhol azért az, az emberek az előbb-utóbb megnyílnak, és azért beszélgetnek, és komolyabb témákat is felvetnek, amit mondjuk egy validegennel nem osztanának, meg valószínűleg ez nyilvánvaló, hogy akkor ezek szerint uhóra megcsépül, azért nem csak azt mondom, hogy orvos jellegű problémákról beszélnek, jó, mondjuk még csak nővér, mert csak később lesz a főnővér, meg a alorvosi státusz, mondjuk meg szeretne levizsgálni, az majd csak a 5 éves küldetés után lesz, de azért ez is azt mutass, hogy itt egy, egy összekovácsolódó csapatot látunk, hogy tényleg örülnek neki, hogy na, végre találkozik a rég nem látott vőlegényével, stb. stb. Hogy tényleg itt úgymond különböző emberek, de mégis azért egy, egy, egy csapatként tudnak örülni, akár a problémákat is megosztani. Itt az elején nehéz követni, hogy, hogy milyen a múltjuk a legénységnek, hiszen össze-vissza vannak az epizódok. Itt többször beszéltünk róla mi is, hogy a produkciós sorrend teljesen máshogyan forgat tehát mint ahogy látjuk, hogyha valaki megnyitja a memórialfát vagy akár a wikipédiát és megnézi a csillagidőket látja, hogy azok bizony nem, nem sorrendben vannak Egészen kivételes témát mutat be az epizód, és már ugye ez egy érett epizód, a tizedik epizódról beszélünk, amit leforgattak. Jól összakott a legénység a színészek is, tehát ezért vannak itt ez az említett pillanat is, hogy a barátságát például húranak és csepelnek, egy mozdulattal ki lehet fejezni. Itt már abszolút hihető, ugye ezt előbre vették, hogy a hetedik részként mutatták be, de érezzük, hogy itt, itt már egy teljes összakottabb legénységről van szó, mint ahogy az elején és ide nyugodtan be lehet már tenni olyan leheteket illetőleg a háttértörténeteket is, tehát kifejezetten például Csepelnővéről, és akkor így tudunk meg róla többet. Persze itt körk megint elszpoilerezi a, a epizód elején az egész sztorinak a kisebb részét, de akkor is így fokozatosan tudjuk meg egyáltalán, hogy, hogy ugye ő menyasszony, a főlegénye eltűnt, és azért lett egyáltalán, a, tehát a biológusi pályáját azért adta és azért ment egy űrben cirkáló csillagajóra, hogy hátva megtalálja, bár ez abszolút logikátlan, mert hát mondjuk a világőrben, hogy pont a főlegényét találja meg éppen a, azzal a csillaghajóval, az valahogy kicsi valószínűségű, de hát ez is tudjuk vannak, hogy egy szerelmes nő nagyon sokat megtesz a, a bőlegényért. Ugye éppen azért érezzük azt, amikor ugye a Csepel névére állandóan alátámasztja, hogy igen, igen, ez az ő főlegénye, igen, ő az, és nem is változott, és az a Dr. Brown is mindig ilyen volt, tehát, tehát nagyon lassan döbbennek rá, hogy miről is van szó, és hogy nem a valódi személyekről van szó. Mondjuk, Viszont azt kell mondani, hogy én azt mondom, hogy Mérce Beretnek a, a színészi alakítása, hát, hát igen, tehát Rodemberi behozta őt a sorozatba, de szerintem ő főkarakterként, hát bele kellett volna jobban rázódnia. Egyébként ez a legnyobb szerepe gyakorlatilag az egész Star Nyilvánvaló, aztán később jön majd, ugye, amikor a hajó computerre leszem. Tehát uh, itt érezzük a, a hiányosságát. Itt én, én megint, ugye Körk az, akiről megint szól az uh, epizód, és nyilvánvaló, van Andrea, és ők megint, én megint dicsérem a az uh, alakítását. Egyáltalán, ugye, egy nagyon komoly témát vetnek fel, és megint úgy tudják megcsinálni, hogy azért a humor is benne van, meg, megfelelő lazaság, az akció is ott van, ugye. Tehát elég betenni ezt a rukkot, mint ezt a húri orgas vámpír karaktert, és akkor már is megvan a gyilkos robot, és azzal feldobjuk azoknak a nézőknek. És tehát kijön az a családi sorozat, anélkül, hogy ez a nagyon-nagyon komoly téma, ez az uh, érzemmel bíró Androidok és egy Androidnak az erkölcse, hogy képes és, és teremtünk egy egész android civilizációt, ugye, tehát egy ilyen nagy évű témák, hát ez gyakorlatilag az egész Star Trek szólhatna erről, úgymond több részen meg évadon keresztül. Tehát szerintem sikeresen bevezetett az eredeti sorozat, már nagyon az elején, egy olyan tematikát, ami később számtalan, ugye, science fiction persze előtte is, de később is azért a, tehát ugye alap-city toposzis tematika is, és szerintem ez, ez így jó sikerült, tehát emlékeztes epizód maradt. Meg volt, ugye a románc is benne, ami de a Track sztorikból duplán, hiszen ott volt Csepelnek, és a, neki a csajnálatos módon végződött ugye a szerelmi története, és történ is meg volt egy nagyon sajátos románc. Tehát első egyébként, ugye mondjuk, hogy a Körkés óra csókja, de át itt és egy Android csókja. Tehát akkor ezt emeljük, hogy itt megint annyira élen járt, és ő nézőknek teljesen ö, spontán ö, a sztátrek, hogy ö, igen. Tehát azért itt, itt volt mit kőbevésné, és ez, ez, ez alapján nem csodó, hogy a Statet még 50 év múlva is ö, ott van is. Szerintem egy a Major Beretta kapcsolatban az Andréát játszó Sherry Jackson elmondta, hogy nem igazán volt a, egy ilyen feloldódó színész ott a többiek között, tehát inkább ilyen hivatalos volt a kapcsolata a többiekkel, és talán ez az, ami rányomta annyira a bélyegét, hogy nem látjuk őt, hogy annyira beleélni magát ebbe a szerepbe. Talán ez az, amit te is észrevettél, Dév. Itt szóba került ugye az ősök által itt hagyott az eredeti android. Engem ő mindig a, a, egy TNG karakterre emlékeztet, méghozzá hozzá Troy-nak a segédére, akit úgy hívtak, hogy Homn. És milyen érdekes, hogy ő is pont a Major Barretthez kapcsolódik. Hát ugye a TNG-be azért már, hogyha megnézzük a Major Barrett et egy, egy hangyányival, mintha oldottabbnak látnánk az ő karakterét, és ott mintha a színészek is arról számoltak volna be, hogy, hogy nagyon jó volt vele együtt dolgozni, és, és nem tapasztalták ezt, amit annak idősége idején Sherry Jackson. Mondjuk nekem is mondjuk Home jutott volna eszembe egyébként rukról, illetve aki mondjuk Marvel képregényeket néz, akkor a bosszúállók között volt egy, egy szintetikus robot egyébként, aki szinte majdnem pontosan néz, néz ki, Vizió, aki egyébként a nagy főgonosznak, magnetónak a lányát vette el végül és a Scarlet boszorkányt. Nekem mondjuk annak ide amikor láttam a sőzöt, gyakorlatilag egyszerre láttam az eredeti toszt, és mondjuk olvastam így az ilyen X-Men, meg egy ezt a Marvel univerzumos képregényeket, tehát nekem, nekem egyből Vizió jutott eszembe. Mondjuk az kicsit, az mondjuk az vörös színű volt, nem ilyen zöldes. Igen, itt Major a Major nek a szereplésére, hát igen, Rodenberry a mage az eltéte neve egyébként nem Barrett volt, hanem Hudek, és Barrett néven és Szőke hozta vissza egyébként a sorozatba, mintha nem ismerné fel senki, és annak idején, amikor tényleg a TNG-be először szerepelt, már Laksana Troiként, akkor tényleg hát tudták egyébként, hogy fog jönni szerepelni, és tényleg a teljes stáb, a színészek is, mindenki meg volt írva, hogy jaj, jön a főnök felesége, na most akkor mi lesz, hogy hogy szóljunk hozzá, vagy bármi. Utána meg tényleg a fogatás alatt kiderült, hogy tényleg egy nagyon kedves közvetlen hölgy, egyébként nem, nem voltak se alűrjei, benne volt tényleg a poénokba és hát jó, mondjuk ezt tényleg így mindenki tudja, hogy gyakorlatilag az egyik színésznőt, Majna Szírtizt az Astroit, tényleg valóban a lányaként kezdte el kezelni, hogy gyakorlatilag ez? Tényleg ez évtizedekén keresztül gyakorlatilag olyan volt, mintha a lánya lenne, hogy tényleg mindent megbeszéltek. Aki mondjuk végignézi a TNG-t és látja mondjuk, mondjuk troy ott olyan rászó, hogy anya vagy éppenséggel laxanott próbál valamit, tényleg mindenki úgy nézze, mintha tényleg itt egy anya lánya, mint hogy magukat kezdenék alakítani. Mert tényleg egyébként ugyanezt, ugyanilyen volt szinte a való életbe is, hogy ilyen komoly kapcsolat Kult ki. Talán ez a közvetlenség is, hogy közben megtanult ilyen közvetlen is lenni, hogy emiatt azért tényleg a laksana szerep sokkal jobban állt neki mondjuk, mint a doktor Chseppől. De nekem ez mondjuk ez vélemény, mert azért az egy, azért doktor Chseppel azért egy, mégiscsak egy nővér, azért neki egy kis szigorúbbnak kell lenni, mint mondjuk egy ilyen idegen, humanai hölgy, aki mondjuk hozzá van szokva, hogy ő egy háznak a feje, és azt csinál, amit ő akar. Azért a kettő között óriási különbség van azért. Bizonyos szerepek azért valamennyire behatárolják, hogy mit lehet és mit nem, meg mennyire tud továbbfejlődni. Ez az epizód szerintem hihetetlenül izgalmasan indul, ezt komolyan mondom. Fölvetődik egy rejtély, hogy most meghalta a doktor Korbi, vagy nem. Amikor itt lesugároznak, akkor izgalmasan bontják ki, hogy ö, mi az alapszituáció, jó a zene. Itt amikor a lefelé mennek itt a jégbarlangba ezen a szakadék felett, ez, ez szerintem nagyon izgalmas, és engem ez mindig nagyon beránt a történetbe. Nekem van egy személyes sztorim ezzel kapcsolatban. előfordult, az, hogy én elaludtam ezen az epizódon, tehát amikor ott találkoztak a Doktor korbiékkal és csak akkor ébredtem fel, amikor a körk azt mondja, hogy Doktor korbi sohasem volt itt. Utána, hát körülbelül egy fél évvel megint elkezdtem nézni ezt a ezt a részt, és megint elaludtam, és megint akkor ébredtem föl, amikor amikor körk kimondja, hogy Doktor korbi sohasem volt itt. Ez egyébként egy nagyon-nagyon erős mondat. Amikor már harmadszor kezdtem el nézni, akkor már eleve akkor tettem be, amikor aludni akartam, és így néztem meg a, az epizódot. De most azért megnyugtatom a hallgatókat, hogy megtekintettem teljesen végig, nem aludtam el. Shetnernek ezek a mondatai szerintem ő, ő egy hihetetlen erős kielentéseket kapott, ugye itt már elszpoilereztük a végét, de szerintem az is egy nagyon erős megszólalás, hogy az androidok nem esznek és ez az epizód ez kicsit olyan, mint a hatodik érzék, hogy van benne egy ilyen poén, amit már, hogyha látsz először, akkor utána már nyilván nem olyan érdekes, de amikor először láttam ezt, akkor én bedöltem minden trükkjének. Biztos, hogy lehetett előre látni, és biztos, hogy van olyan ember, aki azt mondja, hogy amikor leült az egy ilyen ruhás körk a csepellel szembe, akkor, akkor már lehetett tudni, hogy az biztos az android. Én nem tudtam, és ezért nagyon nagyot ütött ez a, ez az Androidok -ok nem esznek kijelentése, és ugyanígy a végén a Dr. Korbi sohasem volt itt mondat is. Számomra hihetetlenül jól működött mondjuk azt tűnt fel, mondjuk az elején, hogyha figyelmen kívül hagyom, hogy kört mindig a hajónaplóba itt elspoilerezi szinte az epizódot, hogy nem látunk senkit, miközben szépen lemennek itt a föld alá, hogy gyakorlatilag hát, nincsen fogadóbizottság egyből, hanem először, hogy körbe kell nézelődni, hogy, hogy sehon senki, semmit nem látunk. Hogy csak utána jön meg a Korbinak a segédje, és akkor levezeti őket, és akkor se jelik meg egyből Korbi. Tehát ez is egyfajta ilyen hangulatfokozó, hogy, hogy itt valami gyanús, mert akkor valamilyen tevékenységet látnunk kellene, lenne, hogyha elvileg itt egy kőkemény kutatásról van szó. Szóval még akkor is azt hitte mindenki, hogy Korbi meghalt, hogy mi mit történt velük, hogy mégis kiderül, hogy élnek. Nem ehelyett meg lemennek szépen ebbe a jégballang, vagy nem tudom milyen barlang lehet, és akkor egy kényelmes vannak, ami egyszerre futurisztikus, és egyszerre van néhány ilyen kicsit középkori díszítés diszítés is bennet, gondolkodt azokra a szép poharakra, amik azért tényleg egy nagyon szép kézműves termékek. Tehát már így az elején is sejthetünk valamiféle misztikumot, hogy semmi nem az, aminek látszik. Tónyképpen a Star Trek epizódokban mindegyikre igaz, hogy a kezdeti kilinduló pont végül egy, valamit egy, teljesen átfordulva mi másba hogy nem, nem az lesz, amit mondjuk az elején várunk. A többi Tosz epizódot hasonlóan itt is vannak olyan titkok az epizódban, amiket soha nem oldanak fel, például hogy a dr. Corbi miért tűnt el, és hová tűnt el. Hát Elvilegő egy kutató expedíciót vezetett, de hát azt se tudjuk konkrétan, leglegábbis előztesen nem hogy ő mit kutatott. Két expedíció is kereste őt, és nem találták meg. Hát Most az Enterprise egy öt év után újból felveszi a, ezt a kutatást. Hogy az eredeti forgatókönyv szerint talán az lett volna, hogy egy Margó nevű jó módú bérdik fel az Enterprise-t, mint valami felvadásokat vagy egyszerű megbízza a flótat. A dr. Corby, de aztán Jane Norden emberi szerette volna személyesebbé, ten is a történetbe, hogy Csepel nővérnek a vőlényét kell megkeresni, ez is azért jó ötlet. És uh, ugye itt a, az expedíció, tehát egy kutatásra a föderációban vannak igen titkos kutatások, amelyek aztán lehet, hogy a azt például, az számasz az Entepelebb sem ismertek, hanem ugye itt pont a Corby is pont ezzel érve, hogy olyan jelentőség a felfedezés, hogy egyedül körnek kell. Elmondani, hogy ez mindig gyanús, amikor a egyedül kell lesugároznia. Azért ott nem javallott, de aztán Ugye úgy alakul, vagy úgy alakítják a dolgot, hogy Csepelnévér is becsatlakozik, akkor ugye, ugye hangban úgyból ö, találkoznak, hogy egy a néző már eleve kíváncsi, hogy majd hogyan köszöntik egymást, hogy a viszontlátást, akkor, hogy a Dr. Brown, aki azért kicsit gyanús, hogy most akkor tényleg ő -e az, de végig vég megerősít, hogy igen, igen, igen, ez, ez a Dr. Corby és a Dr. Brown, és úgy is viselkednek, hogy Körtnek azért ott a gyanúja. Tehát tényleg az nagyon korrektő ábrázolják, hogy az összeszedettsége, meg a fegyelme, az, az végig ott van. Tehát amikor eltűnik egy biztonság, akkor ő nem hagyja magát eltéríteni, és, és hát egészen amíg a amíg képes, addig ő korektül teljesíti a flottának az elvárásait. Teh, oké, hogy látjuk, hogy körk, igenis, hogy van flörtöl, meg szétszakadt a meg Andrá, úgy, egy át, meg cicanadráú, de ugye egy ilyen ideális kapitányt ábrázolnak vele, aki mindig a helyén van, az érzelmeit az helyre tudja tenni, és erkölcsleg is megfelelő döntést tud hozni. Tehát ez nagyon tetszik benne, és szerintem nagyon sokan is tudtak azonosulni körkapitányjal. És ugyanakkor a lazasága, az, az megint egy Dologból. Tehát ahogy mondom itt ez a romantika meg akció meg humor nagyon jó, hogy keveredik a státregben, szentem ezért mindenféle nézőrétgeket meg tudott nyerni. Tehát ez nem az a sötét sorozat volt, vagy csak sötét, nem a hardcore science fiction volt, pusztán ugye intellektuális vitákat vívtunk, hanem ugye nagyon színes világot ábrázolt. Itt van az a színes barlang, tehát énnek van gyereki énemet fogja meg, hogy ezek a színes Nekem <gül> mindig nagyon tetszettek. Most ezek a diszkófények, Jó sokszor ugyanazok azok az tiropor vagy nem tudom milyen díszek voltak, de hát akkor is hangulatos, meg hogy bele. Éli magát az ember, hogy ott egy ilyen bonyolult barlagrendszer van, stb. Utána a hatodik érzeket említetted, és ezeken nagyon tetszett tényleg, hogy a valaki Android, de egészen tudja magáról, ugye egy TNG epizód is van, hogy ott Léta bolygójáról származó egy fiúnak az édesanyja és kutató tiszt, és akkor ő nem is tudja magáról, hogy Android. Poénkodhatunk <gül> azzal is, hogy lehet, hogy körkapitány is most végig Android, ugye ott keveredett a két. Tehát ott, itt el volna játszani, és egy ideig azért minket is megtévesztettek. Meg és uh, itt megint ugye körkapitány, Ből megint kettő van. Őt szétszintáják ebben az első évadban, hogy szembesítik az Android énével, ugye aki más, aki nem eszik, akinek nincsenek elvileg érzelmei, és ugye ott a körkel szembeni durva beszólás is volt az egyedüli, ami egyáltalán lelezhette, hogy itt valami nagygázban körkel és akkor az skop is szerencsére szabad fog. Tehát ezt szerintem nagyon jól megoldották. Szerint a díszterekről, ugye itt ez a futurisztikus, tehát vannak itt olyan gép, ami létrehozza az Androidot, hogy inkább valamit tészt járnak a keverő kamrájának de amúgy van az a rúsztikus, ez a falusias bútorok, és ott vannak, ami egyébként majd a trimén, meg egy csomó más részben is feltűnnek, hogy ilyen fabútorok vannak. Persze pont jó, igen, azt jelzi mondta mondatilat te is, hogy itt a bolygónak az eredeti lakóitól ennyi maradt meg, és hogy itt nem is tesznek fel sok kérdést arról, hogy most akkor ők kik voltak, meg mennyire voltak fejlettek. De hogy ugye nagyon sokszor előfordul a trekben, hogy valószínűleg földszerű, vagy a földi tudáshoz, erkölcsöz hasonló humanoid fajat egy bolygón, de ők elkezdtek úgymond továbbfejlődni. Eljutottak a fejlődés olyankor szakaszába, hogy ugye már Androidokat kezdenek gyártani, és akkor ugye akkor következik egy ilyen, tehát ugye egy robbanászerű technikai fejlődésnek a veszélyre hívja fel a figyelmet. Tehát nem azt mutatja meg, hogy mondjuk az emberiség kipusztul, hanem ők szépen ugye ellátogatunk más világokra, ahol emberihez hasonló konfliktusok vannak, vagy fejlődés van, és ott mutatja be, hogy hoppá, itt például Androidokat és mondjuk ilyen fejlett Androidokat gyártani, voltári nagy gáz lesz, és az emberiséget most úgymond visszafelé figyelmezteti hogy tiuk, vigyázatok. Hát mondjuk a 60-as években ez ideje korán érkezett az a figyelmeztetés, és még nem vagyunk ott, hogy Androidok -ok Mászkámnak közöttünk, de azért már most jönnek, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggályok, elég nagy emberektől, tudósoktól, Elon Musk, Stephen Hawking is érkeznek múltkor. Beszéltünk erről bár például a Tömlődiferencia Ferenc Paralapsz és műsorban egy pozitívabb hangot ütött megjelezve, hogy igazából ez a negatív szemlélet a mesterséges intelligenciával, a robotizálásra kapcsolatban inkább a szépiknek a sötét univerzumaira jellemző, és amúgy egy pozitív at the ez a fajta Frankenstein komplexus, mert én ezt így nevezem, meg mondjuk Isaac Asimov is így nevez, hogy itt az androidoktól, meg a robotoktól, az ilyen gépezetektől félünk, ez, nem, ez a 50-es, 60-as éveknek egyébként egy komoly vonulata volt egyébként a különféle fantasztikus irodalomba, azért gondoljuk Asimovnak a robot történeteire, vagy van Voknak a küldetés a csillagokba, most ne az angol címét, nem tudom, de ott is egyébként volt olyan, hogy emberszerű emberek, akik még se teljesen emberek de Járnak egyébként, akik egy ilyen transportál baleset vártak úgymond szuperemberekké. Hát ebbe az időszakban azért ez már a szifírok igen komolyan egyébként gondolkoztak ez, hogy mi lesz akkor, hogyha tényleg egy tökéletesebb faj, vagy azt mondom, egy robotok, vagy valamik átveszik a, esetleg az embereknek a helyét. Úgyhogy a, ilyen Terminátor, meg Skynet még akkor még sehol nem volt, de már komoly kérdéseket vetettek fel más nyugati szifírók. Hát, Dév, amit említettél, hogy itt hogyan készül az android, ez, ez valóban borzasztóan van bemutatva, tehát, hogyha egy kívülállónak kellene megmutatni a Star Trek-et, akkor, akkor valahogy ezt a jelenetet ezt elkerülném, hogy ezt lássa, mert akkor biztosan el fog menni a kedve attól, hogy további epizódokat tekintsen meg. Ez valahogy gagyin lett bemutatva, tehát, még a, még a korhoz képest is, tehát az, hogy forog ez a cucc, oda betesznek valami Gibbsből készült ilyen, ilyen dummy-t, vagy... Nem tudom mit, és akkor egyszer csak ott lesz a Körk, akinek ráadásul emiatt megint le kellett borotválni szerencsétlen setnernek a, a melkasát. Szóval ezt a jelenetet én, én borzasztóan elfelejteném, és hát az a helyzet, hogy nem történne semmi. Tehát, hogyha csak azt látnánk, hogy Körk bemegy ebbe a szobába, és kettő Körk jön ki, teljesen jól működne ennélkül is az epizód. Tehát elhinnénk azt, hogy valahogy ott, ott megcsinálják ezt az Androidot, tökéletesen olyan, mint Körk, kész valamilyen automata robot gyártósort, nem pedig az, hogy itt feltesszük a másolandó szemét és a másolat alapanyagát, és akkor körbe-körbe is -körbe, akkor hitel így, így megjelenik. Hát egyfajta, azt mondom, egy ilyen rendezői vagy forgatókönyvírői fogás, de az ember, ha kicsit tudományosabb szemmel nézi, tényleg ez azt mondhatjuk, hogy kicsit alulteljesített megoldás. Igen, ez a, a mixelés az tényleg gyengébb része a helyszíneknek. Tehát úgy bele tudni, hogy ez most egy másik kultúrának, a másik technikai civilizációnak a berendezése. Ez science fiction sorozatoknál óriási probléma költségvetésben, hogy egy-egy epizódban egy teljesen más kultúra meg. Akkor a vezérlőpultokat úgy kialakítani, a belső berendezés diszteket felépíteni, mert az rendben van, hogy egy csillaghajó hídján mászkálunk, és minden epizódban ugyanazokat a folyosókat tudjuk használni, és berendezéseket és diszte akár kombinálni is, vagy kifordítjuk ugye a falakat, lásd, hogy a Discovery Shenzu hogyan cseréltek helyet, nem tudom a következő évetből, hogy ogyanak meg, amikor már 3-4 csillag, ha jó lesz, no de hát itt, itt be kell tudni, a költségvetést itt, itt szűkítették le, viszont maszkokban ugye a ruk vagy raknak a, ugye a, a maszkja, tehát tényleg fantasztikus, bár az a pongyola, vagy otthonka, amit hordott, hát még most is kérdezem magamtól, hogy miért. Tehát a kifordított nagymama ruha, tehát az, ha valakinek van magyarázat, akkor... Hát igen, tehát itt furcsán keveredik a cyberpunk, meg ez a középkori rustikus stílus itt a ráknak a ruházatában is valóban. A többiek ruházata az egyébként egységes dizájnt mutat, és nagyon jól sikerült szerintem, mert mindenkinek a csoportból, vagy hát mondhatjuk azt is, hogy az android csapatból, mindenkinek egy kicsit más ruhája, de ugyanazok a motivum megvannak. És hát itt természetesen ugye Andreának a ruhájára kell kitérnünk a legjobban. Eléggé kihívóra sikerült. Nem tudjuk, hogy az eredeti kutatócsapatban minden nőnek ilyenre terveztéke meg a ruháját. Minden esetre a valóságban a színésznő Sherry Jackson is közreműködött ennek a zöldözéknek a megtervezésében. És hát a színésznő meg is van róla győződve, hogy számos dolog, ami, ami ebben a ruhában megjelent, ez az akkori divat hatással is volt. Tehát sokkal kihívóbbak lettek ezek után a, a női öltözékek, és ez, ez mind a Star köszönhető. Igen, és azt mondom itt, hogy megfelelő indokkal, főleg, hogy itt halva, hogy maga a színésznő is közre működött a, a ruha megtervezésében, belegondolunk egy, egy, egy android, egy nőnemű nő androidot kellett ábrázolni, és akkor úgymond úgy kihangsúzni a szépségét és a tökéletességét, és, és ha belegondolunk, hogy az enterprise fedésztén viszont ugye ezekben a mini ruhákban szolgálnak a tisztnők, ott viszont azért annak a funkcionalitását ott nem tudjuk annyira alátámasztani. Tehát sokkal praktikusabb, ugye, hogy például most van, is látjuk, hogy hát a nadrág, ami egy praktikusasztó, még nem veszük el a női szépséget, hanem csapán kényelmesebb eleget adunk. adunk. Meg egyáltalán, egyébként ezek a elmezek is eleve kényelmetlenek, amúgy bádmástát rekordotál van szó, hogy a Jackson 24 évesen áltotta a, a előtt de már 7 éves korától szerepel, és uh, itt már ugye té láthatjuk, hogy annyi szerep van mögötte, hogy itt az, hogy neki azt mondják, hogy te most egy robotot, egy androidot játszol, akinek már az érzelmi is önnaki, itt ö ezt nagyszerűen teljesíti, és még itt ugye az ő szépsége ez annyit, hogy maga, amikor Cseppel névér meglátja először, hogy ő a helyszínen van, hát azért ott az ő tekintete mindent elmond. Tehát két nő találkozása ilyen, ilyen szinten, és aztán felvetődik egy teljesen komoly kérdéssor, ugye, azzal kapcsolatban is, hogy egyáltalán a doktor Corby érezhetette valamit iránta, meg aztán ugye fordítva, van, tehát itt aztán olyan komoly diskussziót vet fel megint az epizód, amire azért részben azért meg vannak a válaszok, hiszen pont itt az érzel és adnak egy, ha nem is teljesen pozitív, egy erőteljes megoldást. De nekem egyébként felvetődött, hogy ugye a Dr. Brown az létezett, Dr. Korbi is nyilván létezett, Andreáról nem tudunk semmit. Ő a kutatócsapatnak a tagja volt, nyilván ezeket az androidokat valakiről mintázzák, ugye? Nyilván volt egy eredeti, és valószínűleg, bár mondjuk az, az érdekes, hogy na most nem tudjuk, korbi nem mondta ki, hogy most csak ő egyedül jutott le, félig megfagyva ebbe a föld alartikon vagy pedig többen lejöttek és vagy emlékezebből, vagy tényleg a holttesteket felhasználva készültek el az új replikátumok. Tehát erről se tudunk egyébként. Mondjuk rúknál mondjuk ez az érdekes ruha mondjuk azért tényleg ilyen Frankenstein effektust láthatunk, mert azért ez a ruha tényleg, hogyha azért régi, azt mondom, ilyen 20-as, 30-as évek némafémjeibe azért, vagy akár ha Draculát látunk, tulajdonképpen erre utal, hogy ilyen bizarr, hogy láthassuk, hogy ez nem ember vagy nem emberi, hogy ezzel is kihangsúlyozzák ezzel a furcsa, nem földies ruhával. Az, ami meg mondjuk korbiékon van, André leszámítva azért, akár lehetne akár egy ilyen kutatói egyenruha, hogy valamilyen szinten jelzi, hogy ő most ő nem, nem katona, hanem ő tényleg egy kutató, Bár mondjuk azért láthatjuk később azért Dr. rendnek a ruháját, vagy a Center Python, és is azért láttunk néhány technikusoknak azért van az a egybeszabott olyan narancssárga vagy sárgásbarna egyenruha, tehát bármi lehet, Étséges. Hát jeges, bolygó, akkor nem túl sok védelmet nyújt, főleg az André által viselte ruha. De az ember feltételezni, hogy azért ekkoriba azért elég sok ilyen komoly film van, hogy akkor valamilyen ruhát felveszik, hogyha azt mondjuk, hogy minus száz fok van a bolygónak a felszínén. Azt kibírták szólóik is. Hát ki ide azért legalább egy kabátka azért lenne. Itt, itt, itt egy komplett expedícióról van szó, szóval nem csak az, hogy vértlenül itt ragadunk, hanem ők eleve egy ilyen helyre érkeztek. Tehát azért egy kutatónál, hogy nincsen, nincs ott egy jó vastag kabát, mama nem kötött otthon neki egy jó meleg pulóvert azért, az nonsens lenne szerintem. Srácok, még egy kérdés itt a ruhával kapcsolatban feltűnt nektek ott a, az epizód legelején és a végén is, lehet, hogy egy időben forgatták őket, ott egy ilyen világos kék egy technikus matatott ott a műszerpultokon a hídon. tehát ő egy ilyen karbantartó volt, valamilyen alacsonyabb szintű? Igen, szerintem a, a technikus csapatot erősítette a fiatal ember, ide nyári gyakorlatra, az a feladata, hogy segítsen a, a legénységnek a műszaki kérdésekben, és a karbantartási munkálatokat lássa el. Láttunk ilyet korábban is, tehát Scotti mellett is állnak néha-néha a transporter teremben, ilyen nem ruhában, hanem ilyen, ilyen kezeslábasokban bizonyos szakik, akik próbálják a, a transportálás közben teljes Koncentrációjukat biztosítani, és segítenek a gomboknak a nyomogatásában és a tekergetésben, és közben sokat sejtető bicentések, volintások, amikkel közreműködnek a különböző technikai részteteknek a teljesítésében. És jó ez így. Tehát látjuk, hogy él a hajó, elhisszük. És a vörösingesekről ők se elárkezünk el. Matthews például, itt egyébként talán először van, hogy gyakorlatilag itt van a reménye annak, hogy a vörösingeseknek milyen sorsa van ugye sajnos kettőket is elveszíti a legénység, ugye Matthews és Rayburn. Matthews például Vince Dedrick alakítja, aki még felbukkan a 14. részben, föltámad, ám árakkor Romulánként. Érdekes még a Rup vagy Ruh, őt tehát Cassidy alakította, na most még ő is visszatér a nem sokára következő, The Danger of the Mind részben, de csak a hangját fogja a Baloknak kölcsönözni, és ő lesz majd a Gorn, legalábbis ő lesz a Gornnak a hangja, a 18. részben. Járván ezek szint a gornál annyira kidolgozták, hogy ott külön angja volt az eredetiben is. Tehát egy, volt egy színész, esetleg egy ilyen stuntman, vagy kaszkadőr, aki alakított volt, tényleg kaszkadőr. Ő már akkor kellett. mondta, hogyha gornokat kell majd fölvenni, akkor mindenképpen engem hívjatok. Hát igen, mondjuk gornak túl magas lett volna, tehát főleg ott körkörköz képest. Tehát lehet, hogy ő szerintem egy ilyen karakter színész, aki például a hangjával is azért jól tudott azért fenyeret keresni. Ezt úgy mondta, mint egy gornának antropológus gornaköt öt uh, túl magas Bord, azt szerintem Lorka volt, aki alaposan. tanulmányozta őket, esetleg még meg is sütötte, mindestre egy csontváz azért megmaradt a kabinjában. Egy gyorsan Körknek a fivére ugye szem, kinek ugye a gyerekei is vannak, itt megvan már említve, ugye tehát építik ugye Körtnek és a családját ki beszélgetésekkel, és ő majd ugye a csak az első évad végén lesz, ugye ott is egy íros epizódban, hogy az a körösen ennél hét részben lesz majd az évad záró részben látható. Említettük itt az ebédlőasztalnál, hogy mi történik. Az eredeti sorozathoz hűen ilyen színes kis kockákkal táplálkoznak az emberek. Lehet, hogy ez, ez még valamilyen fejadag, vagy ott készítik el helyben, ezt nem tudjuk. Minden esetre ez egy jó jelenet, hiszen ugye azért küldik ide az android körköt, hogy kiderítsék, hogy csepölnővér. Az vajon hogyan áll hozzá a szituációhoz, mik a benyomásai korbiról, egy esetleges kiélezett helyzetben milyen döntést hozna. Cserben hagyná-e az egykori vőlegényét, és ezt, ezt nagyon jól felméri az android körk, és ugye amikor végez, akkor hangzik el az androidok nem esznek című mondata. Megérkezik az eredeti körk is. Nagyon jól megcsinálták ezt a jelenetet, hiszen láthatjuk egy képkockán belül a két különböző körköt. Ezt valószínűleg úgy csinálták, hogy kettés a, a képet, ugye külön-külön felvéve, és ez tetten is érhető, ugye amikor a, az android körk elkezd kisétálni, akkor nem nagyon sétál el a képe, feléig sem. Van egy vágás, és a vágás után már egy, én már egy dublört vélek felfedezni, aki a, az ajtó felé sétálva kimegy a teremből, de minden esetre első osztályú volt a megvalósítás. Az előző részben, a, illetve az előző előtti részben, a Körk úgy emlékszem, hogy nem nagyon merték alkalmazni ezt a split screen megoldást, tehát nem láttunk két egyforma forma körkarcot egy frémen. Másrészt, meg ne feledjük, azért még fény vagyunk a Blue Box, meg a komputer animáció előtt, de mondjuk tényleg egyébként elég jól megoldották. És egyébként már benne van egy kis csavar egyébként, aki figyel, hogy azért Körk azért a duplikálást megpróbált egy kicsit valahogy kijátszani. Az emlékezzünk, amikor Láthatjuk, hogy ott, még ott vannak ezen a forgó asztalon, ezen a gyártósoron, és akkor ugye, mint látjuk, hogy Spockról az elég ö, finoman fogalmazva, elég erősen nyilatkozik az Android, tehát itt Körk valamit megint, itt valószínűleg itt gondolkozott azon, hogy lehet, hogy lehetne mondjuk kikerülni valahogy itt, mivel ugye elméletek itt személyiségmásolás is van, de viszont erre végül is mindent tudott a keresztkérdésekre, mindenre a, a, az Android is, csak éppen úgy tűnik, hogy egy kicsit nyersebbre, sikerült, és úgymond őszintére is azért láthattuk azért, hogy Csepelnek mondja, hogy ez az Androidok nem esznek, tehát egy kicsit. Valahogy sikerült áttenni az Androidba, hogy elég nyersen durván beszél spock és ha úgy van, akkor egyébként tényleg nem hazudik. Tehát itt már eleve megpróbáltam valahogy ezt a személyiségmásolást kört már eleve valahogy megkerülni. Mondjuk érdekes, mert egyébként tényleg erre mondjuk nem nagyon adtak választ, hogy most tulajdonképpen ez hogy történt, mint történt itt az átmásolása a személyiségnek. Hát igen, mint hogyha Kirk szabotálta volna azt, hogy a, az androidnak egy, egy túl kifinomult személyiség adódjon át. Tehát ő direkt gondolt ilyen primitíven, azért van így sarkítva, hogy maga félvér, nem is tudom már mit mond, mert angolul tekintettem meg, nyilván föl volt rá készülve, hogy ezt az androidot felküldik majd az Enterprise-ra, ezzel pedig ugye ez Spock előtt nyilvánvalóan elárulja magát, hogy itt nem, a, nem az igazi Kirk kapitányról van szó. Egyébként körknek a személy az kifejezetten ilyen ilyen heroikus kulcsfigura ebben a részben, hiszen hogyha belegondolunk, amikor bejön az Andrea, ő egy olyan tervel áll elő, hogy itt el kell csábítani ezt az androidot, tehát mindenképpen úgy kell meghűíteni, hogy lehetőleg gyengéden bánjon ezzel az android hölgyel. Általában ugye ez fordítva szokott lenni. A filmekben azt látjuk, hogy a nők próbálják meg a férfiakat, de hát itt a körk az akkora nagy király, hogy ő így, így fordítva viszonyul ehhez a kérdéshez. Igen, és nincs a programjában Andreának, hogy érzelmi közeledés, vagy szexuális közeledés történjen. Tehát ők ugye nagyon merész ezzel kapcsolatban is, hiszen... Tehát az az arc, amit az Andrea vág, hát azért az több, mint kihívó, nem? Vagy ez csak egy külsőség? Nem tudhatjuk, tehát itt, itt például egyáltalán, hogy hogyan, ugye először is Körtnek a személyiségét, ha teljesen átvitték, azért tudott spok is üzenni, és azért remélhette, hogy SPOK ezt meg is érti, Bár pont a német verzióban ez teljesen elsíkadt, mert ott ugye nem ez a nyomorult, vagy nem tudom, mit félvér, ugye ezt mondja a sz Körk, i mondom az angol verzióban is, de a magyarban is, még a németek ezt pompították, és ott csak annyit üzent Spoknak, vagy annyit mondott ugye az Android Körk, hogy Spoknak, hogy hegyes fülű. viszont a német verzióban többször is használt már ezt, tehát ez inkább egy ilyen szurkálódó csupán, is nem annyira sértő. Tehát ebből a Spock még nem vehette ki, hogy körk hirtelen előáll egy durva sértése, mert ugye Kirk, a Spock akkor fogott szagot, amikor ugye körk először is a küldetés anyagait nézi, pontosabban ugye ott a tanácsillagkérképeket, vagy amit a saját szállásában, vagy íróbájában, és Spocknak azért feltűnik, hogy azért azok titkosított anyagok, és akkor majd az egyszerűen hogy kerül kör vissza a hajóra. Tehát ott olyan, mint ami vágáspont, vagy hiányzott volna egy jelenlet, hogy például kör vissza sugároz, de egy transzportása kevesebb a... volt a költségvetésben. Mert igen, hát azt is mondhatjuk, mert pláne ugye ott euh, izgalmas fognak volna az, az intézkedést, tehát körkapitány lent van, és ördesül ugye segítséget is kért, ott hiszen uh, Matthews és Raybont akkor már megölték, bár azt hiszem, hogy még, talán akkor még nem tisztázódott, hogy megölték volna őket talán, csak ugye, ugye már akkor azt hiszem, hogy minden órában be kellett volna jelentkezni, talán ez volt az utolsó parancs. Hát ott, és mondjuk, ha ilyen vészhelyzet van, hogy hirtelen lecsúszunk és csak óránként kánközünk, hát hát már már régen hát, széthajnak, akik ott lecsúsztak, tehát Lehet, hogy sokkal sűrűbbé kéne tenni a visszajelentkezést, meg egyáltalán, amikor valaki egy ilyen vészhelyzetben van lent egy bolygó és már egyedül van, vagy csak kettesben valakivel, és már a biztonságiak is eltűntek, akkor ö, nem az kellene, hogy ö, mielőtt felsugároz, teszem azt ott is, valami ellenőrző kérdést vagyok, és jobban megvizsgálják, miután följön, mert pár mielőtt fordulhat, egy ilyen küldetésem, tehát mintha egy kicsit könnyel lett volna, antemplázták. De mindig az, hogy az antemplázták ez biztonsági intézkedései túl lazák, és ezért van annyi kaland, ezért történik annyi rendkívüli dolog a, a hajón. Na, no, mindenre a németek csodálkozhattak, hogy Kirk hogy, Körk hogy átadni egy ilyen egyszerű viccelődéssel is, egy titkos üzenetet, és a, az fog, hogy figyelt fel erre is, hogy aztán ő... Tehát már ő csak a végén oda, amúgy is addigra már köszönjük, kört megint a saját kezébe vette a dolgokat, és... és Heroikus módon tésztelt. Egy idegen bolygóra szálltak le és jönnek vissza. Hát alapból jó, hogy mínusz száz fok van a felszínen, de oda nincsen. Hát azért egy baktériumokra, vírusokra, valamire azért gyengélkedőbe azért hagy menjenek már be a felszínről felsőgázott emberek, hogy azért a -doki azért nézegessen meg őket. Hát például ebbe a részbe ugyan emlékszem, Mekkoly nem is szerepelt. Hát ezt most így nem értem. Hát azért jó, kihalt, kihalt valamikor a bolygó, de azért bármit felhozhatnak, bármilyen veszélyes vagy valami. Tehát az, hogy mondjuk főleg Koyna a, úgymond azt mondom a McCoynak a jobb keze lement velük, de az még erre nem biztosítik, akár ő is megfertőződhet. Tehát tényleg, amit Dave mond, ezt én is hiányoltam magából az epizódból. Itt több szinten megtörténik a tragédia, amikor ugye meghalarák, akkor gyakorlatilag egy egész civilizációnak az utolsó képviselőjét ölik meg, és ezen kívül ugye itt a végén mindenkiről kiderül, hogy, hogy androidok, itt a, a doktor Corby próbálja bebizonyítani, hogy ő ugyanannyira maradt, és mindannyiszor megpróbálkozik vele, annál jobban látszik, hogy mennyire nem önmaga lett, és a végén egy ilyen e, hát fézenlövé, lesz vége neki és Andreának, és nem tudjuk egyébként, hogy valójában ki húzza meg a ravaszt. Ez a mai napig rejtély. Hány éves, hogy hány éve pusztult ki a faj? Mert az Korbi is mondja, hogy olyan régióta volt egyedül, mint a gépeknek a felügyelője, de egyébként nem látunk semmilyen gépet, gyakorlatilag azon az egy-két szobán kívül, hogy már maga a se tudja megszámolni, hogy na most hány éve volt aktív egyedül. És tényleg, amit mond, hogy itt nincs a programjában mondjuk Andreának az, hogy na most érzelmi kontaktus vagy bármi. Tehát, amikor azt mondja, oda megy Korbihoz, kezében a férzelhez, hogy szeretlek, tehát az a verbális kifejezése, hogy teljesen. Áll, mondjuk a cseleketével, hogy hiába azt mondjuk, hogy nem nincs benne a programjában, de egy olyan fejlett Androidokról beszélünk, amelyek már évszázadokkal megelőzik a úgymond a federációnak az akkori technológiáját. Tehát leginkább őket inkább csak így Détához tudnám hasonlítani, hogy a lehetőség benne van, hogy fejlődjön akár spontán, és éppen úgy, mint rók is, amikor körknek mondjuk le kellene esnie, de utolsó pillanatban megmenti, pedig azt mondja, hogy ők hozták be a káoszt, hogy ismét rendellenes működés van, hogy tényleg nem, nincsen meg az a rendezettség, mint amikor korbit is, a segédjét, meg Andreát is Android testbe átlett máshova a tudatok, és akkor minden szépen működött rendben, rúk is úgymond azt mondom, időzőjelben, hogy elégedett volt, de, és aztán megöttek Körkék, és akkor megint minden felború, megint nem szabályozott, nincsen rend. Egyébként, amikor itt Körk, úgymond megszökik és letöri azt a bizonyos cseppkövet, az egyik Twitter ismerősem egyébként elkészítette ennek a másolata tehát ennek a bizonyos cseppkőnek, nem mondjam, hogy mihez hasonlít, mivel ez lehet hasonlítani, és mondjuk a TNG szereplőinek egyébként megmutatta, úgyhogy van gyönyörű szépen, itt le vannak fényképezve vele ezzel a bizonyos alkotással. Maga egyébként a hölgy magával Körkel is le van Setner úrral is le van tavaly szeptember 3-án ezen a bizonyos másolattal, úgyhogy mond a cseppkő, az tovább él. Hát igen, ami lehet, hogy annak idején egyszerűen egy tisztett hát teljesen véletlen melléfogás, úgymond, ez úgy mond, egy ártatlan dolog, abból aztán hatalmas mém forrás lett. Tehát ugye az eredeti sorozatnak egyik bája, hogy ugye a tényleg komoly mondani valók mellett ott vannak a megmosolyogott és tényleg néha azért hát kifigurázott, és tehát 50 teltével szerintem ez bele is fér. De ha gondolunk, hogy ennyire, amúgy mennyi újdonságot hozott ez az epizódbe, tehát csak egy epizódon belül itt, tehát tényleg egy, egy ember és egy androidnak a viszonya, ha Már ha rögtön azon kezdenénk el diskurálni, akkor sem érnénk a végére. A téma az örök marad, tehát a szárnyas fejvadásztó kezdve, a terminátorig és tovább ugye, mindig felmerül, hogy aki érzelmeket is érezhet, az hát lehet-e egy pusztán mechanikus szerkezetet emberi érzelmekkel felruházni, vagy hol kezdődik egy ember, és mikortól ugye, ez a transhumanizmus, vagy a technológián alapuló poszthumanizmus, amikor hát most is rendelkezünk implantátumokkal, most mi van, ha gyakorlatilag minden kicserélő gépi részre, beleértve az agyunkat is, hiszen itt is sikerült gépi szerkezetre átvinni Piró Körtnek az emlékeit, akkor voltak éppen nem ez -e a jövő tényleg, hogy majd az űrbe sem mondjuk az ember megy el, mert annyi védelmet kell mellé biztosítani, ha egy robotot vagy egy Androidot küldünk, akkor nyugodtan lehet a jeges űrbe és sugárzásra is beleküldeni. Tehát amíg a, tehát ha az Android, vagy az a robot úgy érez, vagy úgy működik, mint egy ember, akkor, akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az az emberi evolúció következő fokkal. És akkor most itt Zárom, mert mielőtt még elmennénk filozófiai diskuszióba. Jó epizód volt! Szerintem ez egy, ez egy nagyon korrekt Skifi. Androidok vannak. Itt Attila említetted, hogy az akkori Skifi már bőven foglalkoztak ezzel a témával. Itt filmekben, sorozatokban nem tudom, hogy mennyire jelentez meg. Minden esetre ez, ez a mai napig teljes mértékben vállalható és fordulatok vannak benne. Olyan mondatok vannak benne, amiket hogyha először néz az ember, akkor megkockáztatom, hogy letaglózó és megdöbbentő is lehet. Persze ma már sok mindent lát az ember, úgyhogy ez egyédenként változhat, de önmagában nézve szerintem ez teljes mértékben megállja a helyét így, ahogy van. Vannak persze itt azok a bizonyos részletek, amiket említettünk is, és, és legszívesebben elfelejtenünk, hogy hogyan készülnek az androidok ebben a, ebben a műhelyben. Akkor itt van ez a, ez a szerencsétlenül letört cseppkő, ami, ami teljesen másra emlékeztet minket, mint egy fegyverre, de számos dologban megelőzte a korát, David, te is ahogy mondtad, ja, például már a Terminátor előtt látunk egy olyan robotot, vagy androidot, aki gyakorlatilag bármilyen kinek a hangját képes utánozni. Felmerül ez a dilemma, hogy áttöltjük a tudatunkat egy, egy mesterséges testbe. Az örök élet itt megpendíti azt is az epizód, hogy elég érettek vagyunk-e már. Hát nem, hogy mi, de a, a jövő ember, a, a 23. században élő ember elég érette már ahhoz, hogy kezelni tudja ezt a kérdést. Tehát én azt mondanám, hogy jól szórakoztam, kivételesen sikerült nem elaludni, és itt az eredeti sorozatta kapcsolatban mindig felmerül a vád, hogy hát ez már ezt már így a helyén kell kezelni, meg fenntartásokkal kell nézni, mert ugye előjönnek újra és újra ezek a gagyi jelenetek. Azt azért el kell mondani, hogy a 60-as évek az nem a filmezésnek az őskora. Tehát addigra már profi voltak, jó forgatókönyvek, jó színészi játékok. Itt, hogyha valami gagyi, akkor az, az tényleg a költségvetésnek tudható be, és ez számomra sose szokott indok lenni, hogy valami mondjuk amiatt legyen vállalhatatlanul gagyi, hogy, hogy régen csinálták. De ettől függetlenül én szerintem ez az első évadban az egyik legjobb kifi történet. Látszólag némelyik epizód nem könnyebb témakör, de most már azt mondhatjuk így 50 évvel később, nagyon komoly dolgokról beszélnek benne. Nagyon komoly dolgokat láthatunk bele. Most is azért ebbe az epizódba is, hogy a gép a jövő, vagy pedig maguk a gépezetek ellenünk fordulhatnak-e. Azért menet közben azért, mint tudjuk, azért az elmúlt 50 év során azért számos olyan egyéb sci-fi készült, ami pontosan erre a témára próbál valamilyen választ adni. De akár gondolhatunk a különböző képregényekre is, azért az X-Men-ben is van olyan, hogy létrehoznak bizonyos őröket, egy ilyen hatalmas robotokat, amelyeknek az a feladata, hogy a mutánsokat, szuperképességgel rendelkező mutásokat valamilyen módon kordába tartani, és ezek a gépek ugyanúgy úgy döntenek, hogy akkor az embereket is kordában kell tartani, mert nem alkalmasak arra, hogy feladatok elvégzésére. Itt is valami hasonló történt, itt azért Ruknál is, mert egy mondatot tudunk arról, hogy Ruk és a társai ellenők fordultak az alkotóik ellen, úgy gondolták, hogy ők nem logikusak, nem ők problémát okoznak, tehát saját teremtőjeket meg kellett semmisíteniük. De azt nem tudjuk, hogy mi lett a többi robottal, mert nyilván nem egyedül hajtotta végre. De ehhez képest igen, itt igen komoly gondolatok vannak erre, hogy tényleg, hogy ez a jövő, hogy a agyunkat tulajdonképpen a biológiai testből át kell vinnünk egy strapabíróbb, javítható, akár örök életű géptestbe. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz az evolúciónak a következő lépcsője. Hogy a vulkáni Úr, vagy tényleg egy ilyen gépén, borg vagy vulkáni. Azon én szinte csodálkozom is, hogy a vulkániak, pontosan van a Borg nem onnan indult ki, tehát egy magasan fejlett társadalom, amelyik úgy szinte gépiesen logikus, hogy miért, miért nem ott váltak hamarabb géplényekké. Bár a jövőt nem tudhatjuk, tehát valamikor 2378-ban megszakadt a közvetítés a jövőből, azóta várjuk, hogy folytassák a nemezés és a Voyager befejezése után időszakot. Kedves CBS és Paramount. No, tehát tényleg örökérvényű az, hogy amíg mi határozzuk meg magunkat, meg vagyunk. A dettengnek, ugye addig vagyunk emberek, tehát Amikor amikor máshatjuk magunkat, akkor ugye felvetődik a kérdés, hogy ilyen napon, tehát mi, mi a, az egyediség, mi a felelősségünk, az, az hogyan jelentkezik. Volt egy folytatás novellája ennek a történetnek, ugye nem egy eredeti sorozatbeli epizódot novellizáltak, illetőleg regény keretkezett belőle, vagy éppen egy folytatás regényt is, ez történt a WW címmel, egy regényket kezdett, amelyben egy másik Brown Doki, kér vissza, tehát egy másik Brown Android, Visszatér egy expedícióról, megtalálja ugye már a pusztítást, és senkit nem talál itt az expedícióban. Tehát újból létrehozza a Kört Android másolatát, és a Androidok -ok ugye megpróbálják körbi eredeti tervét végrehajtani. Ugye ként az lett volna, hogy ott ugye ők Androidokkal benépestet világot hoznak létre. Tehát azért ez az a szép terv. És kérdés, hogy egy gépekkel benépestett bolygón, milyen lehet az élet. Most, például van például pont egy Marvel-sorozat, ugye a sírkenek a negyedik évad a foglalkozik hasonló témával, hogy valójában valaki nem is igazán maga, nem inkább Android, mert valaki elkezdte szintén egy tudós lemásolgatni a csapatnak a tagjait. Csak hogy ott ugye, ugye egy egész évad áll annak kibontására, hogy például az illető az személy hogyan szembesül azzal, hogy nem tudott róla, hogy ő android, illetőleg maga még tényleg élő személy a, a minta ő is hogyan szembesül azzal, hogy van egy másolat, egy imposztor, aki pont hogy erkölcsileg nem fedhetetlen. És akkor itt jön ugye az erkölcsnek a kérdése, hogy erre persze nem volt idő ebben, de így is nagyon sokat mondott az epizód, hogy onnantól kezdve, hogy például egy Android megöl egy mások Androidot, akkor már nem tökéletes az a világ. Tehát ugye rá is, hogy a robotikát, a robot alaptörvények, illetve, hogy a törvény felülírható. Mert hogy mindig van egy parancsoló, hogy rá is, de a rúg vagy a rakt, is ugye a kölkrávette a orbit, hogy az Andrea tudja, parancsolni arra. Ha ugye egy androidnak parancsolni lehet, hogy az embernek az ön meghatározása lényeg, hogy önmaga hozza meg azokat a döntéseket. Ha más parancsol, vagy más adja ki a vezény, szóval akkor ugye onnantól nincs felelőssége, onnantól csak egy üres művei, amit elvezérelnek. Rengeteg-rengeteg kérdés, és egyébként a Star Trek nagyon korrektül folytatja tovább is újból felhozza akár konkrétan azt a témát, hogy a tudatnak a további tele az örök hogy hogy androidként egyáltalán déta egész hét évadban és a mozifilmekben, és különösen nem ez is döbbent rá minket azért, hogy, hogy Dédának az egyedisége az összes, mint szomorú és felemenő rész. ott is várunk egy folytatást majd.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 Az eredeti sorozat és az eredeti mozifilmek készítői bizonyára úgy gondolkodtak, hogy egy körk nem körk, ezért újra és újra megtörténik a kapitány duplikációra. Erre a hétre köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük szépen azoknak is, akik eljöttek az űrszakerek közösség találkozójára. Remélhetőleg a következő eseményen is találkozunk. Szekerek megvízásából készítette az Impulzus Produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.